Завітаємо до традиційної української хати. Темна зимова ніч, дві дівчини в українському вбранні освітлюються лише мерехтливим світлом свічки. Їхні обличчя зосереджені, ніби вони занурені в таємничий обряд. Картина сповнена загадковості та відображає життя українського села.